23. Szabadulás. Téva hegyei között, napjainkban. Mis Polascsik, Miss Omelkova! Az önök eddigi szolgálataival a legnagyobb mértékben meg vagyok elégedve, mondta mosolyogva Viginer professzor. Bár meg kell mondanom, az utóbbi néhány percben tartottam tőle, hogy esetleg kisni fognak, de nem vennék le róla ezeket a köteleket? Máris, professzor úr, mondta előzékenyen Miss Hogárti, és a professzorhoz sietve elvagdalt a kezén a kötelet. És mi legyen a többiekkel? Várjunk egy kicsit, mondta Viginer, és a halára rémült Bergson professzorhoz lépett. Megváltozott a helyzet, kedves kolléga úr. Most rajtam a sor, hogy segítsek magán. Hol van az aranylemez, amin Szenenmut utasításai találhatók? – A belső bal zsebemben, kedves Viginer kolléga! – mondta Bergson. – Természetesen a magáé. Higgy el, boldog vagyok, hogy vége ennek a rémálomnak, és az irányítás végre olyan ember kezébe került, mint maga! – tette hozzá meg könnyebbülten. – Köszönöm, kolléga úr! – mosolygott udvariasan Viginer, miközben kivette a másik zsebéből a lemezt. Tényleg sikerült menet közben megfejteni a hieroglifákat? – Sikerült, mosolygott Bergson professzor is. Nem is volt igazán nehéz, és természetesen ebben is a rendelkezésére állok. Köszönöm, de nem lesz rá szükségem, bólintott Viginer. Kérem, Miss Clara, vegye kezelésbe a professzor urat. Miss Clara Polascsik, aki eddig a Mrs. Hogarty nevet viselte, és az anya szerepét töltötte be, engedelmesen közelebb lépett, és felemelve a kezében lévő 9 mm-es pisztolyt, fejbe lőtte vele a meglepett Bergzont. A többiekkel mi legyen? kérdezte a fiatalabb hogárti, azaz Miss Omelková, pisztolyával Susanra és Herizorra mutatva, akik eddig a megdöbbenéstől szólni sem tudtak. Maradjanak egyelőre megkötözve, mondta a professzor. Még hasznunkra lehetnek. Sajnos, Fordult Herizonék felé. Maguk nem szerepelnek a további terveimben. De professzor úr! kiáltott Suza, majdnem sírva, és közelebb lépett Viginerhez. Én magát mindig tanítómesteremnek, szinte atyai barátomnak tekintettem. Ha nem hívom fel, és nem mesélek magának a Skarabeuszról, amit az a fiú eladott Ronnak, eszébe se jutott volna, hogy sír sírhelye után kutasson. És ezek után meg akar minket gyilkoltatni? Higgy el, kedvesem! Mosolygott Susanra Szelíden, Viginer professzor. Nem szeretek senkit fölöslegesen bántani. Egyáltalán nem okoz nekem örömet a gyilkosság. Sőt, gyűlölöm a durvaságot és az erőszakot. Akkor mit akar tőlünk? szólt közbe Herizon, és ő is közelebb jött. Mi nem tettünk önnek semmi rosszat. Barátunknak tekintettük, tájékoztattuk mindenről, amit a Skarabeusz nyakékről megtudtunk. Mi kértük, hogy kapcsolódjon be a kutatásba? Nem tudom, mik a tervei, de nem értem, mivel és hogyan tudnánk mi azokat hátráltatni. Kedves fiatal barátom, mondta Viginer, és mindannyiuk meglepetésére az arcán a szokott kedves szelítséget hirtelen valami tébolyul düh váltotta fel. Harminc öt éve foglalkozom régészettel, elsősorban egyiptológiával. Ez alatt az idő alatt számos eredményes kutatást végeztem, sok sikeres ásatást vezettem, több tudományos elméletet dolgoztam ki, de ezek mind csak kis, jelentéktelen eredmények voltak. Mindez kevés volt, hogy beírjam nevemet a tudomány történetébe, hogy az emberiség kultúrájának egy lépcsőfoka legyen, hogy a nevem fennmaradjon. A professzor teljesen kivetkőzött magából, Hangjában valami elszánt, szinte tébolyodott eltökéltség csengett, amikor folytatta. És amikor egyszerre a kezembe került egy páratlan lehetőség, egy felfedezés, ami talán Tutehámon sírjának felfedezésénél is jelentősebb. Nem engedhetem meg magamnak, hogy ez a felfedezés ne kizárólag és egyedül az én nevemhez kapcsolódjék. És ezért akar minket likvidáltatni, eltüntetni, hogy nyomunk sem maradjon? Kiáltotta felháborodva Szuzan. És az eszébe sem jut, hogy az egész dologról tőlünk hallott először? Nem, kedvesem, mondta szeliden a professzor, aki közben lecsillapodott és visszaalakult régi, megszokott önmagává. A Skarabeuszról legelőször Ibrahim Szadintól, a jó nevű műkincskereskedőtől hallottam. Felhívott telefonon, mint ahogy, mint utólag megtudtam, Zaharov professzort is felhívta. Beszámolt a Skarabeuszról, és sejteni engedte, hogy utalást talált rajta szenen sírjának helyére. Azután hallottam, hogy meggyilkolták. Valószínűleg ez a két arab. Gondoltam, vége a lehetőségnek, amikor maga felhívott. Ekkor léptünk mi a színre. Kapcsolódott a beszélgetésbe az álm Hogarti, aki eddig érdeklődéssel hallgatta Viginer magyarázatát. A professzor úr, akinek egyszer már dolgoztunk, megbízott minket, hogy kövessük magukat. Mi ugyanis Lídia, Miss Omelkova és én bérgyilkosok vagyunk. Korábban Viginer professzor karrierjének útjában állt egy munkatársa, ezért fordult hozzánk. – És mi történt ezzel a munkatársal? szólt közbe Harrison, akinek kíváncsisága legyőzte idegességét. – Elhúnyt egy munkahelyi baleset során – Közölte lára. De hogy a maguk dolgára visszatérjek. Megpróbáltuk megszerezni a Skarabeusz nyakéket, de nem sikerült. Meg kell mondanom, nem sok embertől szenvedtem akkor a kudarcot, mint magától, Mr. Harrison, amikor betörtem éjszaka a szobájába. És még az arcom is feldagadt. De nem haragszom. Ügyesebb volt nálam. Nem állok bosszut. Ugyanúgy fogom kivégezni, mint akárki mást. A mi feladatunk volt a konkurensek eltávolítása is. Szólt bele a beszélgetésbe Lídia is, aki közben csatlakozott a csoporthoz. Klára felcsalta az öreg zaharovot a fedélzetre, a sötétben leütötte és a vízbe lökte. Másra nem volt szükség. Az oroszok azt hitték, hogy az amerikaiak voltak és megölték Jibzont. Mi pedig tovább követtük magukat, utoljára a halotti templomoktól idáig. Szóval már mindent értenek kedvesem, mondta Viginer, és megsimogatta Susan arcát. Igazán sajnálom, hogy a lányok, Clara és Lídia magával is végezni fognak. Maga az egyik legkedvesebb tanítványom volt, és szinte a saját lányomnak tekintettem én is. De ilyen az élet. A rokon szenved gyakran legyűzik a fontosabb dolgok. És ezt a fontosabb dolgot hogyan tervezi véghez vinni, tisztelt professzor úr? kérdezte gúnyosan a lány, akit csalódottsága és felháborodása ellenére érdekelt, hogyan építi karrierjét egy ismert professzor. Először is át fogom tanulmányozni, és lefordítom a hadsepszut halotti templomában talált lemezel lévő szöveget, és annak alapján még a mai napon meg akarom találni Szenenmuth sírjának helyét. Amíg meg nem fejtem, maguknak nem lesz bántódásuk, mert esetleg szükség lehet magukra de azután sajnos el kell búcsúznunk. A professzor ezeket olyan természetes tárgyilagossággal mondta, mintha arról beszélne, hogy holnap után vonatra száll. Ha visszautasítja a velünk való együttműködést, és minket megelőzve maga találja meg a sírhelyet, mondta ingerülten Harrison, nem lenne szükség a mi likvidálásunkra, nem beszélve az amerikaiakkal és az oroszokkal való összetűzésre, mivel azok minket követtek, nem magát. Úgy látszik, nem értett meg fiatal ember. Világosította fel az írót a professzor. Ha megtaláltam a sírhelyét, visszamegyek Kairóba, és a tudományos folyóiratokban leközlöm az elméletemet Szenenmut sírjának helyéről. Azután szabályos kutatást és ásatást fogok végezni a környéken, amelynek során feltárom a sírt, ami valószínűleg az évszázad egyik legnagyobb tudományos szenzációja lesz. Ha akárki előhozakodik a Skarabeusszal, illetve megpróbálja annak birtokában megkeresni az építés sírját, ezt a tervemet nem lehet végrehajtani. Maguknak sajnos el kell tűnniük a Skarabeusszal együtt. A Skarabeusz nyakéik a mai naptól kezdve nem létezik, mint ahogy maguk sem. Senki sem tud róla, csak Csernyisev és Bernardi, de ők nem fognak előhozakodni azzal, hogy kiket gyilkoltattak meg miatta. Azzal a professzor sarkon fordult, letelepedett egy sziklára, feltette a szemüvegét, térdére fektette laptopját és elővette zsebéből a hadseb halotti templomában a kerekkő alatt talált lemezt. Harrison és Suzanne is leültek egy sziklára és gondolataikba mélyedve vártak a sorsukra. Rövidesen vége lesz mindennek, szólalt meg egy idő után az író. Hazudnék, ha azt mondanám, nem bánom, de akárhogy is van, boldog vagyok, hogy találkozhattam veled, és ez a néhány nap életem legcsodálatosabb ideje volt. Susan, aki csendesen magával roskadva ült, felnézett a férfire, és könnyeink keresztül rámosolygott. Én sem terveztem, hogy ilyen fiatalon halok meg, mondta. De a veled töltött napok nekem is a boldogságot jelentették. Élveztem a kalandokat, a veszélyt, és ha már meg kell halnunk egy mániákus őrült miatt, legalább csókolj meg utoljára. Harison átölelte a lányt, és megcsókolta. Lídia rájuk akart szólni, de Clara Polascsik rászólt. Hagyjak, hadd élvezzék ki az utolsó perceket. Telt az idő, végül a professzor összecsukta a laptopot, zsebre tette a lemezt, és felállt. Sikerült tökéletesen megfejteni a szöveget, így magukra már semmi szükség nincsen. Nem vagyok híva a hosszú búcsúzkodásnak. Az lesz mindannyiunk számára a legkellemesebb, ha mindjárt túlesünk a nehezén. Kérem, álljanak a sziklafal mellé. Magukat meg arra kérem, távozásom után azonnal intézzék el őket. Fordult a bérgyilkos pár felé. Most elmegyek egy-két órára, az alatt maguk lesznek szívesek eltüntetni Miss Suzant és Mr. harrison minden mindenestől, hogy senki se találhasson rájuk többé. Susan és Harrison felkeltek a szikláról, ahol az előbb még békésen üldögéltek, és beletörődve a változtathatatlanba, odáltak a sziklához, ahová a professzor mutatta. Lídia Omelkova, aki a két nő közül kegyetlenebb természetű volt, ami részben fiatal korának volt betudható, Közelebb lépett hozzájuk, és elővette pisztolyát. Noha Klara Polascsik is elővette fegyverét, láthatólag arra várt, hogy társa le a foglyokat, ő csak szükség esetén akarta használni a pisztolyt. Kedves Szuzan, tényleg sajnálom, búcsúzott Viginer, de sajnos nem tehetek mást. Bár alig hiszem, tette hozzá, és nem is várom el, hogy megértse szempontjaimat. Ezzel a professzor elfordult tőlük és elindult lefelé, abba az irányba, ahol az oroszlán fejhez hasonló sziklát látták. Ekkor mindannyiuk meglepetésére a szikla mögül egy férfi lépett elő. Omar Rashid volt. Sajnálom, professzor úr, de nem megy sehová. És maguk hölgyeim, jobb, ha eldobják fegyvereiket, mert körül vannak véve. A két nő meglepetten merett a váratlan látogatóra. Viginer professzor pedig szinte dermedten megállt. – Omar, Hogy kerül maga ide? Kiáltotta szinte őrjöngve. Teljesen elvesztette a fejét. – Nem akadályozhatják meg a terveimet! Kiáltott hisztérikusan a két nő felé. – Lőjék le! A zsebéből kirántott egy kis kaliberű fegyvert, és Omárra emelte. Ebben a pillanatban egy géppisztoly sorozat hangzott fel. Viginer professzor Meglepve nézett a hangirányába, majd holtan zuhant a földre, arcán csodálkozó arckifejezéssel.